Istoria Culturii și Civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 1, pagina 28. Pentru Paleoliticul inferior, asemenea, atestări arheologice nu există. Se pare totuși că exista grija de a nu lăsa cadavrul uman să fie devorat de animale iar faptul că s-au găsit numeroase mandibule și cranii omenești adunate cu grijă la un loc ne permite să credem că craniul, sau uneori numai mandibula, erau considerate ca având anumite semnificații particulare și că deci se cuvenea să fie onorate în consecință. Din paleoliticul mijlociu avem indicații materiale mai precise privind cultul morților. Acest cult, mai bine definit acum, este dovedit de existența mormintelor săpate, precum și de felul în care erau așezate cadavrele sau de o anumită orientare a lor în raport cu punctele cardinale. Firește că în această privință nu puteau exista norme absolut identice la grupuri aflate la distanțe de sute sau mii de kilometri unele de altele. Dar e clar că, deși respectivele concepte erau vagi, iar accepția lor era labilă, ele existau și că erau respectate. Adeseori, corpul era așezat pe partea dreaptă, în poziție gemuită, cu capul orientat spre răsărit și sprijinindu-se pe o lespede de piatră. Uneori craniul era desprins de corp și înmormântat separat, golit de creier. Reziuni dovedind o moarte violentă, lasă să se presupună că se practicau, ca la unele populații primitive de azi, și sacrificii rituale umane. Alături de corpul defunctului se depuneau ca ofrande unelte de piatră, îngrijit lucrate, dinți de bizon, de ren, de cerb, etc., sau mai multe perechi de coarne de capră de munte, în mod ordonat dispuse în jurul craniului. Bucăți de ocru găsite lângă cadavre ne permit să admitem și existența unui ritual simbolical, colorării cadavrelor. În paleoliticul superior, în orice caz, existența acestui obicei este certă. Nota 1 Verosimilă, dar nedemonstrat arheologic, este și practicarea canibalismului religios. Închei nota cum roșul, culoarea sângelui, era considerată de sigur culoarea vieții, cadarul era presărat cu ocru roșu, pulbere sau amestecat cu argilă. Poate pentru că defunctul să recapete culoarea vieții și în felul acesta să participe în continuare prin analogie magică la viața grupului. O semnificație magică, un sens religios, aveau fără îndoială și reprezentările artistice, deosebite de frecvente în perioada paleoliticului superior. Includerea lor în repertoriul actelor de cult era determinată de concepția de viață a omului acestei perioade. Omul epocii paleolitice se simțea într-un raport direct și permanent cu natura pe care o vedea animată, căreia îi atribuia un suflet și erau convins că el putea avea o influență sigură și nemijlocită asupra naturii, asupra întregilui ambianță. Lumea îi se prezenta ca o unitate. O limită între el și animal era foarte indecisă. Omul considera că între el și regnul animal exista o analogie de esențe, dacă nu chiar o identitate funciară. Noțiuni abstracte nu avea. Conceptul de suflet încă nu i se formase nici ideea de irealitate sau de supraterestru. Ca atare și arta sa, acum ordonată iconografic, denudându-se ansamblului o semnificație anumită, va fi o artă de reproducere realistă, concretă, direct legată de experiența sa practică, iar nu o artă conceptuală, stilizată, abstractă ca mai târziu arta perioadei neolitice. Ideea de etern, ideea de extrapământesc, ideea unei vieți de dincolo, ideea de strămoș, ideea de spirite, toate acestea vor apărea abia în neolitic și tot în neolitic se va delinia în mintea omului și distinția dintre corp și suflet. Omul paleoliticului nu concepea încă o asemenea dualitate. În reprezentările picturale, executate pe pereții grotelor și în părțile greu accesibile, parcă anume rezervate acestui scop ale grotelor, figurile animale și umane aveau o semnificație și o funcție magică. La fel și numeroasele statuete de argilă, de piatră, de fildeș sau de os. O semnificație și o funcție de aceeași natură aveau și urmele de mâini, contururile unei palme deschise desenate pe stâncă și traducând ideea de posedare, act presupus că se realizează prin analogie magică. Nota 2. După Leroy-Gurin, siluetele acestor mâini, toate mâini de tineri, ar fi legate de un rit de inițiere. Închei nota. Gândirea omului preistoric, ca și în genere aceea a primitivilor de azi, era un tip de gândire magică, potrivit căreia o acțiune figurată plastic, un desen, o pictură, o sculptură, poate avea un efect magic practic real. Astfel, un animal este reprezentat în agonie, cu sulița încă înfiptă în corp, pentru ca în felul acesta animalul să fie adus printr-un efect de analogie magică sub puterea vânătorului. Uciderea imaginii, distrugerea ei prin lovituri sau prin săgeți trase în animalul pictat, este practicată și azi de boșiman și de toți. Dar o practicau și vrăjitoarele din evul mediu. Este și azi prezentă în aproape toate cultele religioase ideea că figura echivalează cu obiceiul sau cu subiectul reprezentat, că ființa sau obiectul desenat și desenul însuși sunt în esență unul și același lucru. Trebuie să admitem așadar că în epoca paleoliticului superior aveau loc, de sigur, nu identic în toate zonele geografice, feluri de ceremonii cu caracter religios, acte funerare, sacrificiale, practici și incantații și exorcisme, rituri de vânătoare, etc. Probabil că erau însoțite de murmure, cuvinte, formule rostite coral și erau eventual acompaniate de sunetele unor rudimentare instrumente de percuție sau de frecare de tipul buhaiului. În cadrul acestor ceremonii rituale, un rol esențial l-aveau și mimica, pantomima sau costumația bizară a vrăjiturului, a șamanului, imitând înfățișarea animalelor. Probabil că omul erei paleoliticului târziu practica și pictura propriului său corp sau chiar deformările corporale intenționate, așa cum procedează și unele populații primitive de azi, cu un evident scop magic. Nota 1 așa cum procedează și azi și de pe coasta Pacificului înainte de a porni la vânătoare de balene sau ca unele triburi ale indienilor din America de Sud care, înainte de a se apropia de un cadavru, își pictează cu grijă fața și corpul. Închei nota. Iar de la pictura corporală până la tatuaj nu este decât un pas. Începuturile artei Altamira Acest timp de gândire magică este evident cu deosebire în arta epocii preistorice. Originile artei se situează în era paleoliticului superior, deci în urmă cu aproximativ 31.000 de ani. În perioada anterioară a paleoliticului mișlociu pot fi amintite cele mai simple crestături, regulate, simetrice, denotând o intenție ornamentală pe oase sau obiceiul ultimilor neandertalieni de a colora ocazional corpul. O artă adevărată însă apare numai în prima fază, în aurignacian a paleoliticului superior, și o artă care, din fazele gravetiană și solutreană, va fi reprezentată pe o arie geografică ce se întinde din Siberia până în Pirinei, prin zone limitate și prin genuri, tipuri și tehnici diverse, desen, incizie, pictură, basorelief și altorelief, sculptură în rond bas. Ceea ce se distinge în modul cel mai net culturile paleoliticului recent de culturile preistorice anterioare este apariția și dezvoltarea artelor plastice. Apariția artei este în primul rând rezultatul observației de către omul sapiens a mediului înconjurător, a ceea ce îi condiționează mai mult existența a animalelor pe care le vâna, a grupului în care trăia. Arta apare odată cu viața socială și nu o părăsește niciodată. Este apoi rezultatul începutului de constituire a unei conștiințe de sine în raport cu mediul natural-ambiant. Este în fine rezultatul unei sporite capacități de reflexie în fața problemelor existenței, reflexie care îi sugerează anumite acțiuni, un anumit comportament, anumite acte de creație, totul înscriindu se în limitele unei gândiri magice naive. Nota 1 S-ar putea ca gândirea magică naivă să fie apărut încă în paleoliticul mijlociu, vezi funcția podoapelor acelei faze. Dar în paleoliticul superior apar după leroagura, deja rudimente de gândire religioasă mai evoluate. Închei nota. Desenele și inciziile de pe pereții peșterilor reprezintă foarte rar figuri umane, încă și mai rar păsări, reptile sau pești, iar plante deloc. În schimb, abundă figurile de animale, mamut, urs, bizon, cal, cerb, ren, țap de munte. Animalele de fără un rol în alimentația omului, leul, lupul, hiena, figurează foarte rar. Contururile sunt în punctul avansat al acestei evoluții stilistice, marcate bine și cu justețe. Animalele sunt reprezentate totdeauna din profil, formele anatomice sunt redate când animalul este în poziția fie de repaus, fie și în acest caz cu forță expresivă surprinzătoare în mișcare. Sculptura paleoliticului superior, apărută în fața aurignaciană, anticipează cu câteva milenii afirmarea la un nivel remarcabil de realizare artistică în faza magdaleniană a picturii. În tehnica bazoreliefului și altoreliefului, precum și a sculpturii în rond-bos, sunt realizate acum reprezentări animale și umane în argilă, piatră, ost, corn, fildeș. Cei doi bizoni modelați în argilă din grota tuc dobert 63 cm și 61 cm lungime, calul lucrat în fildeș din peștera Lezespelug, capul de cal din corn, Madazil sunt ca capodopere de o surprinzătoare exactitate anatomică și de forță expresivă în redarea mișcării. Figura umană, care în pictură este aproape complet exclusă, este remarcabilă realizată în tehnica bazoreliefului sau în statuiete. Celebru este capul de femeie din Pu, primul portret cunoscut până în prezent, 3,7 cm în filder. De asemenea, seria de peste 100 de statuete feminine din argilă, piatră, os sau fildeș, descoperite în mai multe stațiuni din Siberia până în Franța și denumite, ironic, de arheologi venere. Aceste statuete, cele mai veche opere de artă plastică și deci având o vechime de aproximativ 30 de mii de ani, sunt nuturi de femei obeze cu formele exagerate planturoase. Tratarea plastică însă a capului, picioarelor și vrațelor este neglijată aproape complet. Venus din Villendorf, Venus din Lespugă, Venus din Savignano, etc. Formele lor adipoase și steatopice, care desigur, că aveau un sens și o funcție magică, exprimeau ideea de maternitate. Funcția magică legată de cultul fecundității devine evidentă în figurile reprezentând femei gravide, grota din Gagarino. În aceste cazuri, cum reprezentarea feței era neesențială pentru sugerarea ideii de fecunditate, ea nu și găsea loc în scopul magic al figurinei. În ultima sa fază, în Magdalenian, asistăm la o adevărată explozie a picturii, în timp ce activitatea artistică dominantă în perioadele anterioare, sculptura, dispare aproape complet. Mai continuă de pildă în plăcile de șist gravate. Faza magdaleniană este marea epocă a picturii executate pe pereții și tavanul grotelor, și anume în părțile cele mai retrase, mai spunse și mai greu accesibile, care devin astfel adevărate sanctuare subterane. Nota 1. În locurile în aer liber, omul paleoliticului superior expune mai ales opere de sculptură, dar nu de sculptură tridimensională, în schimb picturile executate pe stânci, în afara peșterilor, în locuri adăpostite sunt foarte rare și dintr-o epocă mai târzie, iar speciile pictate, de obicei animale pașnice, sunt mai puține. Desigur că reprezentarea lor aici era legată de alte rituri și ceremonii decât cele ce aveau loc în sanctuarele subterane. Închei nota Picturile peșterilor, în special cele din sudul Franței și Spaniei, reprezintă în marea lor majoritate animale, foarte rar păsări, reptile sau pești. Nota 1. După Lerogura, numărul celor cunoscute se ridică la 130 în Spania, 123 în Franța, 4 în Italia, 2 în Portugalia și una în Rusia. Recent însă au fost descoperite... În peștera din satul Cuciulat, județul Sălaș, cine mai vechi picturi paleolitice din țara noastră. Peștera din Cuciulat este astfel singura grotă de acest gen din Europa Centrală și Sud-Vestică, cunoscută până în prezent, într-un nic sanctuar, 2,50 metri pe 3,70 m sunt reprezentați pe plafon și pereți un cal 24,50 cm o felină 80 cm pe 45 cm o siluetă umană stilizată 51 cm pe 26 cm și o pată de forma unei păsă 21 cm pe 14 cm Grota și figurile monocrome au fost studiate de M. M.Cârciumaro și M.Bitiri Închei nota Figurile umane, bărbați și femei, apar în mod cu totul excepțional și, în aceste cazuri, sunt stilizate, schematizate la maximum. Sunt simple siluete stângaci executate, schițe antropomorfe grotești, șapte sau opt figuri vagi la alta mira, reprezentate cu cap de bizon, troafrer, de mamut la combarel, sau de pasăre la lasco. Animalele figurează fie unele lângă altele, fie suprapuse parțial, fără să li se respecte proporțiile și fără să fie angajate într-o scenă. De altfel, chiar și când alături apar siluete umane, scenele anecdotice lipsesc. Interesul artistului este concentrat în general asupra figurii singulare, asupra animalului izolat, fără a căuta raporturi compozitive între figuri. Foarte rarele scene se reduc de obicei la reprezentarea a două animale, urmându-se sau înfruntându-se, sau a câtorva areni, traversând un râu în not sau a unui bou sălbatic, urmărind un om sau a unui bizon care a adoborât un vânător. Picturile sunt adeseori monocrome, dar și atunci în nuanțe și degradeuri. Figurile sunt reprezentate în gol, fără un fond, fără o urmă de peisaj, fără vreun element care să indice un loc concret. Reprezentările vegetale lipsesc complet. Picturile grotelor sunt lipsite și de elemente decorative, dar autorii lor dovedesc un instinctiv simț al simetriei în dispunerea figurilor. Adeseori, animalele sunt redate în mărime naturală, dar calul din Veștera cuciulat are o lungime de numai 24 cm, în timp ce boul sălbatic din grota Lasco, 5 metri și jumătate. Expresivitatea picturilor din grotele Magdaleniene este sporită și de faptul că în alegerea și în tratarea picturală a subiectului, omul acestei epoci știa să folosească protuberanțele naturale, asperitățile, excrescențele, bosele rocii, jocurile de relief ale peretelui de calcar pe care picta, încă se poate spune că peretele a ghidat mâna artistului. Culorile minerale pe bază de ocrori diferite pentru roșu, galbe și brun sau de Manganez, pentru negru și brun închis, erau mai întâi amestecate cu anumiți dizolvanți naturali, albuș de ou, grăsime, sânge, sucuri de feluri de plante, și apoi întinse cu degetul, cu tampoane din păr de animale sau cu rudimentare peneluri improvizate. Albastrul și verdele lipsesc, de asemenea culoarea albă. Nu s-a putut găsi încă o explicație a uimitoarei tehnici cu care pictorul de acum, cel puțin 16.000 de ani, a știut să reda prospețimea efectelor cromatice și atât de fin nuanțată tranziție de la o culoare la alta. Nota 1. Rutele cele mai bogate în picturi sunt datate de Leroy între 15.000 înaintea erei noastre la Sco și 13.500 înaintea erei noastre la Altamira. Închei nota. Taurii și caii din grota Lascaux, în care se înfruntă și cei peste 60 de bizoni din peștera Fondegom, picturile din grotele Combarelle, Troafrere, La Pasiega, Mazdazil, Fondegom, etc. și în primul rând de cele din grota Altamira arată că autorii lor au fost adevărați artiști. În celebra încăpere de mici dimensiuni, suprafața plafonului pictat este de 18 metri pe 8-9 metri din grota Altamira din nordul Spaniei, în apropiere de Santander pe tavanul foarte scund care, în decursul milenilor, s-a lăsat până la o înălțime variind între 1,10 metri și 2 metri. Al acestei impresionante capele Sixtina preistorii, cum este prezentată vizitatorilor, sunt pictate 25 de animale, în majoritate bizon, dar și mistreți, cai, ciute, de dimensiuni variind între 1,40 metri și 2,20 metri. Printre animale sunt reprezentate și simboluri nedeterminate, impresiuni de mâini și schițe de oameni tratați caricatural. Să remarc aici pentru prima dată în istoria artei o organizare a spațiului în funcție de dimensiunea fiecărui animal și de poziția lui în raport cu figurile învecinate. Foarte rare sunt imaginile de animale în mișcare, ca și cum pe pictor l-ar fi interesat mai mult forma, volumul și poziția cea mai firească a animalului. Pentru a da un relief plastic mai adecvat și expresiv figurii, el a folosit relieful natural al stângii, uneori răzuind din stângă unde și atât cât era necesar. Apoi a incizat contururile și detaliile anatomice, l-a subliniat cu grafit și a aplicat culoarea, efectuând respectivele variații de ton și de nuanțe și creând astfel o complexă și organică impresie de policromie. Totodată a dat maximum de precizie și expresivitate desenului într-o viziune realistă, prin proporții juste ale membrelor, prin claritatea conturului, prin perspectiva exactă a coarnelor, prin suprapunerea planurilor, etc., realizând și toate posibilitățile coloristice ale artei preistorice. Vezi în special bizonul în atac, bizonul mugin sau bizonul culcat gemuit. Funcția preponderent magică a artei Arta paleoliticului superior avea o funcție preponderent magică, nu era un act dezinteresat, un act estetic pur, ci o operație având o finalitate magică, ale cărei rituri erau oficiate în încăperire retrase ale grotei în sanctuare. Creatorul picturilor magdaleniene credea în posibilitatea de a acționa asupra animalului prin intermediul imaginii acestuia, dar scopul artei lui nu era exclusiv un scop material utilitar prin intervenția magiei. În practica artei figurative a omului din paleoliticul superior a existat fără îndoială și un impuls artistic relativ independent de nevoia omului de a-și procura hrana. Magia s-a folosit de artă, dar nu magia a fost aceea care a creat arta. Artiștii acestei epoși preistorice erau desigur indivizi deosebiți, respectați de comunitate, pentru că operele lor erau intim legate de credințele religioase și de practicile ei magice și cultice. Dar este foarte probabil că erau respectați și ca profesioniști care, prin inscusința activităților, procurau celorlalți și o satisfacție de ordin estetic. Îi știau să execute și crochiuri de membre, de porțiuni izolate ale corpului animalului, crochiuri care constituiau rudimentare, dar adevărate studii anatomice, și până la urmă să execute opere finite care îi impresionau pe membrii grupului și sub raport estetic, nu numai în planul gândirii magico-religioase. În felul acesta, în paleoliticul superior, arta a făcut așadar primii pași. Totodată, omul a stabilit încă de pe acum și unele principii fundamentale ale artei de mai târziu. Astfel, pentru ca actul magic să fie operant, omul a trebuit să realizeze asemănarea dintre desenul lui și obiectul desenat. A apărut, deci, principiul realismului senzorial, vizual. Apoi, în momentul în care o imagine va începe să fie considerată ca traducând sensibil o forță invizibilă a naturii, de pildă fecunditatea extremată vizual prin statueta unei femei grad vide, se va naște simbolul. Odată cu apariția simbolului pe de o parte și pe de altă parte cu nevoia de a simplifica, de a generaliza, de a crea un tip de cerb în general de bizon, s-a manifestat pentru prima dată și tendința de abstractizare. Realismul senzorial a devenit realism conceptual. În sfârșit din momentul apariției ornamenticii a primelor cresături făcute de om pe diferite oase, este evidentă și manifestarea unei voințe de ordine. Repetiția liniilor generează principiul paralelismului, începe să se prefigureze principiul simetriei și al decorativismului. Cu aceste prime realizări artistice, oricât de rudimentare deocamdată, arta a intrat în posesia unor elemente definitive. Revoluția Neolitică Odată cu sfârșitul erei glaciare Viurm, circa 10.000 înaintea erei noastre, clima devenită mai caldă a determinat mari schimbări în faună și floră. Pădurile s-au extins, ocupând locul tundrei, palchidermele și alte animale mari au dispărut sau au migrat. Predomina acum cerbul și bovideele, vânatul a devenit mai rar, fapt care a făcut ca grupurile umane să se deplaseze pe distanțe mari ajungând să populeze continente noi, America și Australia. Cu aceasta omenire a intrat într-o fază nouă de civilizație, a Neoliticului, o perioadă care, incluzând și faza de tranziție a protoneoliticului, se întinde în linii generale și după regiuni între anii 8000 și 3000 înaintea irei noastre. Nota 1 Pe teritoriul țării noastre, perioada Neoliticului Timpuriu, cultura Starcevo-Criș, se situează între anii 5500-4200 înaintea irei noastre. Cea neoliticului mijlociu, culturile Turdaș, Hamangia, Boian, Precucuteni, între anii 4200-3500 înaintea ei noastre. A neoliticului târziu, culturile Gumelnița, Cucuteni, între anii 3500-2500 înaintea ei noastre. După o perioadă de trecere către epoca bronzului, cuprinsă între 2500-2000 înaintea erei noastre și după epoca propriu-zisă a bronzului, 2150 înaintea erei noastre, prima epocă a fierului, Harstap, ocupă perioada cuprinsă între aproximativ 1150 și secolul V înaintea erei noastre, urmată de epoca laten, a doua epoca a fierului, mijlocul secolului V înaintea erei noastre, 100 era noastră. Închei nota. După ce timp de cel puțin o jumătate de milion de ani a trăit din vânat și cules, acum pentru prima dată omul ajunge să domine natura. Natura vegetală prin cultura plantelor și practica agriculturii, iar natura animală prin domesticirea și creșterea animalelor. Cronologic, momentul se situează în sud-vestul Asiei, pe la începutul mileniului al optulea lea înaintea noastre, Tehnica a și, și perforării uneltelor de piatră, trecerea de la economia prădătoare la una producătoare, de la cules la cultivarea plantelor și de la vânătoare la domesticirea animalelor, apoi invenția olăritului a roții, a torsului și țesutului, perfecționarea navigației, transportului la distanțe mari a unor enorme blocuri de piatră și construcția monumentelor megalitice sunt tot atâtea cuceriri care justifică termenul de revoluție neolitică. Alimentația continuă de singur să se bazeze încă în mare parte pe cules, vânătoare și pescuit. În America, singura sursă de alimentație de bază de carne, în aproape tot timpul neoliticului, o va furniza vânătoarea și pescuitul. În Africa se vânau acum intens elefantul, rinocerul, hipopotamul, girafa, zebra, mistrețul, antilopa, gazela și struțul. În zona orientală a Asiei mai treau încă mamutul și rinocerul linos, în timp ce în regiunea occidentală a Asiei, precum și în Europa, omul continua să aibă ca bază a alimentației carnea animalelor sălbatice, a unor specii rămase din perioada paleoliticului superior, bovinele, cerbul, capra, mistrețul, ursul, castorul și așa mai departe. Dar când omul a început să cunoască mai bine de -a unor animale, când s-a gândit că ar putea să le folosească într-un mod mai constant decât cel al vânătoarei, spre a asigura necesarul de hrană, carne, lapte, să de îmbrăcăminte, blană, lână, sau spre a servi ca animale de povară sau de tracțiune, a început să le domesticească. Mai târziu, domesticirea animalelor pentru hrana cărora trebuiau noi pășuni a determinat o reluare a modului de viață nomadă. Cu toate acestea, domesticirea și creșterea animalelor care era ocupația bărbatului, precum și cultivarea plantelor, acele alelor care se pare că era în mare măsură ocupația a femeii, cel puțin la început, a fost ceea ce a făcut posibil un mod de viață sedentară. Amândouă aceste activități au favorizat traiul în grupuri mai mari, devenit apoi adevărate sate. Faptul acesta a dus la dezvoltarea unor relații umane mai intense și mai organizate, i-a dezvoltat omului sentimentul comunității, i-a asigurat o viață normală de familie, o viață de siguranță materială, de oarecare liniște, favorizând totodată și crearea unor tradiții și a unor anumite obiceiuri, a unei vieți spirituale în generat.